Jó estét kívánok, itt a Postmodern műsora és az Asztaltársaság, be is mutatom szépen sorban a társaságom tagjait. Jobbról mellettem Fülöp Hajnalka, digitális biztonság szakértő, az Igen. még maradt? Igen, ez maradt. maradt. Jó, ez melletted Horvát Ádám, a digitális pedagógiai moccertani központ divízió vezetője. Tökéletes, Jól estét. emlékeztem. Kuru címre az NRC kutatási igazgatója. Jó estét, estét neked is. Illetve Keleti Arthur, kiberbiztonsági szakértő. Jó estét, sziasztok. Gyűlnek a biztonsági szakértők itt a társaságban. Igen, igen, ez jó. Egyébként is ö, általában azt mondani, hogy mindenhez kell mentésbe kap, ugye? Disaster recovery, ha gond van, úgyhogy jó, hogy ketten vagyunk. <gül> És annak is örülünk, hogy visszajöttél távol-Keletről, Ázsiából. Ennek majd most lesz szerepe a mai műsorban, mert hoztál magaddal egy kis vásárfiát, amit majd meg fogunk mutatni. De rögtön mi most rátérünk a Post ugye? Bár a Facebook oldalon megosztunk mindenféle érdekeseket. Legutóbb például egy képet a defragmentál zebráról osztottam meg. Egyre többen lájkolják, kacagnak rajta, de most egy másik fajta állatos analógiát fogunk mutatni. A természetből átvehető ez a préda ragadozó analógia mentén a drónvadász drón. Láthatjuk a képen, hogy egy drón rárepül a kisebb drónra és hát egy hálóval egyszerűen a menet közben. Vajon mi lehet ennek a drón -vadász drónnak a funkciója? Ugye lehetnek olyan helyzetek, amikor hát valamilyen hely fölé úgy repül be egy drón, ahol neki nincsen szerepel, nincsen lehetősége és veszélyt okozhat akár. Tök hát egy biztonsági probléma. Igen, ez igaz, bár mondjuk nekem a természeti analógiáról először az jutott eszembe, hogy azért vadászta le, mert éhes. Tehát, nagyobb is. Tehát teljesen logikusnak tűnik az egész. A bírád az akkumulátorodat. <gül> <gül> így van pontosan. Így van, valami nem benne, de nem, a tréfát félretével, ez egy nagyon komoly probléma. Ma az ipari rendszereknél, reptereken, egy csomó területen, ahova egyébként idáig nem tudott semmi sem belátni, maximum műholdak ellen kellett időnként takargatni valamit, de hát az egy lényegesen komolyabb befektetés volt a támadók vagy a megfigyelők részéről. Ma már a drónok azok nagyon komoly veszélyt jelentenek. Hát, például, például befolyásolhatják az eszközök működését, kémkedhetnek, akár még be is vihetnek valami olyan veszélyes anyagot, szabotálhatnak dolgokat, elvághatnak drótokat, sőt, már láttunk olyan drónt is, ami anyagot pisztolyt és hasonlót vitt, és el is sütötte, tehát ez már létező probléma. Én a műsor előtt mondtam itt egy ilyen példát hasból, hogy mondjuk, hogyha női napozó felé berepül egy ilyen drón, és hát nem, nem lenne jó, hogy oda berepüljön. Én hát a bödröket, meg a, a berepülő drón. Fel hogy az ne repkedjen ott a kisgyerekek de ugye az anyukák azok nagyon. És eltalálták? Nem. Én, hát lehet, hogy ezért, lehet, hogy ezért jó ez a, ez a kütyű. De szerintem csak rutin kérdése. Tehát két-három olyan alatt valamit el. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy nagyon sok helyen, például nálunk is több stadionban használnak vadászóimokat erre a célra, a drón elkapására. Tehát ők, ők egyébként be vannak erre trenirozva. Még szerintem izgalmasnak is tartják a feladatot, hogy valamit úgy kell elkapni, hogy közben nehogy megsérüljenek. Tehát hogy szerintem jó nekik. De hogyha visszatérve az alapkérdésre, ez annyira komoly probléma lett, hogy vannak már olyan szervezetek, például a, a láttam a, a, személyesen a Deutsche Telekomnak az olyan rendszerét, amiben nem csak egy ilyen drón volt, hanem még egyéb eszközök is, amivel megfigyelik azt, hogy ez bekövetkezik. Mert az, hogy halljuk, hogy zűm meg, az nem mindig elég. Hát egy gyárban nem biztos, hogy észreveszik. Nem, tehát ne, magyarán azt még észre is kell venni, egy csomó szenzor kell hozzá, kamerák kellenek hozzá, és utána valahogy le kell szedni onnan, amit vagy fizikailag lehet, vagy úgy, hogy megzavarja az emberi jelét, Tehát ez lehet egy másik eszköz. Bár itt nagyon finom volt a megoldás, mert a háló, az biztos észrevettétek, egy kis ejtőernyő is csaplakozott. Ez volt az egyik Ön... megoldás. Uh -huh. Igen, olyan, volt többféle megoldás is létezik egyébként, függen attól, hogy mennyire kell vigyázni a levadászott drónra. Uh -huh. Volt olyan is, amelyik elkapja, és aztán mint egy ilyen helikopter, amikor szállít valamit, uh -huh. viszi magával az elkapott uh -huh. drónt. Jó, jó. De egyébként a neten láthatóak egy csomó olyan YouTube-os videó, ahol másfajta módszerek is vannak a levadászásra, Tehát ilyen földről indítható, hát nem rakétával, de valami lövedékkel szintén lehet drónt vadászni. Mi azért még nem nagyon tapasztaljuk ezt a jelen valóságunkban, hogy ilyen veszélyek lennének, vagy ti találkoztatok már ilyesmivel? Én fordítva szoktam inkább azt szoktam olvasni hogy a közösségi hogy valaki elveszti a drónját, elmennek, kipróbálják, kiviszik, gyerek győzskedik vele, focipályára, határba és akkor ott ut utoljára a, fölött, a fenyő fogott látták és akkor akik aki csak arra jár kutyás sétáltatót vár mindenki keresi a drónt és akkor most londonba utazunk el ahol idén is megrendezték a Bet című kiállítást, illetve szakmai rendezvényt. Orváth Ádám pedig ott volt a hétvégén, mert ugye ez most volt pénteken, szombaton ez a rendezvény. Volt héten Szerdától szombatig tartott, igen. Ez a világ legnagyobb oktatás technológiai kiállítása idén. Most már több mint 30 éve rendezik meg ezt a kiállítást és oktatástechnológiával, digitális pedagógiai eszközökkel foglalkozik. Alapvetően pedagógusok, iskolai igazgatók látogatják, több mint 30 ezeren. Neked ez miért érdekes? Tehát ott láthatunk a, már ez a bevezető képsorokon is ilyen e, digitális diszpléteket, tehát amit a fejünkre erősíthető, meg ilyen olyan kutyuk, robotok is vannak, ugye benézete egy a képernyőn keresztül. Na de ezeket tényleg lehet használni az oktatásban? Nem véletlenül kerülnek ezek e, erre a kiállításra. Ez egy üzleti vállalkozás, üzleti bemutató, és azt árulják, amire van kereslet. Itt általában 80 országnak, talán még többnek az oktatási. Miniszterei, minisztériumai jelentkeznek, és iskolák jönnek a világ minden tájáról, hogy beszerezzék azokat az eszközöket, azokat a módszereket és azokat a tartalmakat, amelyek arra leginkább megfelelhetnek a társadalmi vagy gazdasági elvárásoknak. Mi az, ami a te gondolkodásmódodat akár befolyásolt az idei kiállításnak a cuccai, tárgyai, technológiai közül? De nagyon érdekes dolog, próbáltam egy olyan példát hozni, ami talán legkevesebbnek jutna eszébe közvetlenül, hogyha már digitális technológiáról van szó. Az egyik legújabb bemutatott szolgáltatás az az volt, hogy a szülőket hogyan lehet még jobban bevonni a gyerekekkel való foglalkozásba. És ezt egy nagyon komoly pedagógiai tanulmány előzte meg, azt mutatták ki, hogy azok a szülők, akik esténként komolyan foglalkoznak a gyerekkel, legalább négy-öt kérdést föltesznek neki az iskolával kapcsolatosan, Azoknak a, a szülőknek a gyerekei szignifikánsan jobban teljesítenek minden tantárgyból vagy minden, minden területen, mint azok akik nem. És van egy olyan alkalmazás, amelyik a szülőnek elküldi azokat a kérdéseket, hogy na ezeket a kérdéseket tett fel ma a gyereknek, mert erről volt ma szó az iskolában és ezt tanulták, hogy ne csak az legyen a kérdés, hogy mi volt az ebéd. Majdnem én pikirten közbeszúrtam, hogy ez az a helyzet, amikor a szülő így unottan hozzászó, na mi volt ma a suliba? Mi volt az ebédi jellemző, Ugye ezt szokták megkérdezni? Semmi. Azért? Nem, hogy engénk Így is mindig állandóan áll, áll, áll, attól fásztam, hogy a szüleimet mikor tájékoztatja valaki közvetlenül az iskolából <gül> <gül> valamiről, amit én csináltam, most hazamegyek, és azzal várnak, hogy na, hallom a órán, nem tudom, mi piros tollal írtad a, a, Az applikáció honnan tudja, hogy mit kell kérdezni? Ezt a, az iskolai virtuális oktatási rendszer vagy oktatási környezethez van hozzá kötve, de az, hogy a szülők ma már Azonnal értesülnek, hogy milyen jegyet kapott a gyerek, ez ma már Magyarországon is általános. Igen. igen, tehát gyakorlatilag ehhez az élményhez hozzászokhattunk már mi is. És ehhez a diákok is hozzászoktak. Sokkal fontosabb viszont, hogy ezt a kontextust is feltárja a szülő, hogy milyen körülmények között született ez a jegy akár, vagy nem is egy jegyre kell rákérdezni, hanem hogy egyszerűen csak, miről, mi történt az iskolában, mi volt az, a, a, amiben elmélyedtek a, a gyerekek, mi az, amiben ő a legjobb választatta adott esetben, és ebben tud segíteni ez a rendszer. Ezt az applikációt egyébként már most is használhatnák a magyar szülők, tehát ez egy letölthető, hozzáférhető valami, vagy De, valahol. Használják? Nem, ezt az intézményi rendszerekhez kell hozzá. Tehát ez akkor fog működni, hogyha az itthoni iskolát, iskolai rendszerek is hasonlóan épülnek majd fel. Nézzünk bele a Ádám felvételeibe, mert ott a becsón készítető is videót. Ugye léphetünk vele együtt a kiállítás helyszínére, és láthatunk néhány képet arról, hogy mi minden volt. Hát ilyen szempontból természetesen hagyományos kiállításnak látszik, tehát standok kiállítók cégek, de lesz majd mindjárt egy érdekes momentum. Ugye itt láthatók azok a standok, ahol a kütyüket megmutatják a, a kiállítók, és akkor itt van ez az autó. Hát ezt a filmvilágból ismerjük, a Delorin, vissza a jövőbe. Igen. Mi pedig vissza a múltba. <hállal> Mi volt ennek itt a szerepe? Ó, ez a, az autó itt ez kifejezetten csak reklámcélokat szolgált, és alapvetően figyelemfelkeltést szolgálta. Virtuális személyeket, vagy virtuális valóság eszközöknek a, a bemutatására szolgál. Ennél sokkal fontosabb, amit a kamera itt az utolsó pillanatban mutatott, hogy, hogy kész olyan kísérleti eszközöket, kifejezetten a digitális eszközökkel együtt használható, fizikai jelenség bemutató csomagokat is lehet kapni, amelyek lehetővé teszik azt, hogy, hogy szenzorokat, szabályalkotást és együtt tanuljuk meg a fizikai jelenségeket, vagy a kémiai jelenségeket az iskolában. Szóval te számodra a Bad Show egy nagyon értékes információforrás. Mennyi ideig szokott tartani az, az anyagnak a feldolgozása? Hány hónapig? Hát ha egy ember csinálnákor akkor ez, ez nagyon sokáig tartana. Szerencsére a kollégáimmal együtt voltunk kint, úgyhogy körülbelül egy tucat ember között szétosztottuk a, a, a közel ezer kiállítót és a rengeteg előadást, és akkor ilyen módon próbáljuk ezt az elkövetni, következendő pár hétben úgy feldolgozni, utána a honlapunkon, a dpmkhu lehet majd egy cikkben olvasni az összes érdekes kiállított tartalomról és megoldásról. Egy olyan tényről beszél a műsorvezető, Anna Duckworth, hogy a gyerekek manapság több mint 8 órát töltenek a képernyő előtt, és akkor láthatjuk is a kisfiút, meg a kislányt. Ott ülnek a képernyő előtt. Manapság tényleg sokat töltenek a gépekkel, a számítógépekkel, okostelefonnal a gyerekek? Igen, pont eldámmal beszéltük a vőszer hogy most már az a 8 óra, igen, ez az extrém számnak tűnik, de igazából már 24 óráról kellene, hogy beszéljünk, 10 életkor után, mondjuk 10 éves korban. Egy kicsit kapcsolják a készülőket, azok kelnek, azok fekszenek, éjszaka, és mennek még a beszélgetések, a lefekvés után is. tehát, hogy igazából Olva is egy egyfélából a kapcsolódott állapotban vannak. Tehát ez már egy. In arra kell figyelnünk, hogy mit csinálnak az online térben, mivel foglalkoznak, mi, mi foglalkoztatja őket, és velük mi, mi történik. Tehát Mi az, amiben őket használják az ő adataikat, mivel vonják őket bele. tehát inkább a minőségét kéne néznünk az ott töltött időnek. De akkor ezzel azt is mondod, hogy nem biztos, hogy sok az a 8 óra. Tehát lehet, hogy elég... én, már, én már ezt úgy gondolom, hogy nem, nem kéne mérni. Inkább mondom, inkább az egyensúlyt kell nézni, hogy a három olyan dolog, amikor biztos, hogy, hogy nincs képer, képernyő, ugye az, a lefekvés előtti egy óra, az egy ilyen aranyóra, akkor meg lehet ugye ezt a beszélgetést, amit én mondjuk nem az iskoláról beszélgetnék meg, nem a tanóráról, hanem hogy, hogy érezte magát, mit a szünetben, kivel nevetett együtt, ki az, aki beszólt nekik, ezt szerintem. Persze milyen korú gyerekről van szó, ugye? Hát a, a gyerekeket általában az érzései sokkal jobban foglalkoztatják, mint a, a kognitív uh, dolgok, amikkel az iskola uh, Látja előket, hogy ne használjuk semmilyen negatív kifejezést. Szóval kell csökkenteni ezt az időt a előtt, vagy nem kell csökkenteni? Egyensúlyba kell hozni. Nem, nem, nem szeret, nem lehet, hogy, lehet, hogy valakinél egyáltalán nincsen képernyőidő, akkor, akkor ott meg nem mondhatjuk, hogy legalább azt a napi egy órát el kéne érni. Meg azt sem mondhatjuk, aki, aki napöntani négy-hat négy, órát gépezik, annak csökkentsük le egy órára, attól függ, hogy mellettem megcsinálja a, házi munkáját, az iskolai feladatait, időben lefekszik-e, alszik -e eleget, legalább 15 percig beszélgete, ahogy Ádám is mondta, vagy, vagy a szüleivel, vagy olyan, aki mással offline módon legalább 15 percig beszélgessen, Ez például már már egy számos applikációban ilyen ilyen small talk, meg digitális datox amiben van ilyen, hogy meg volt ma 15 perc beszélgetéset offline módon, nem twitter nem messengeren, és ezt a, aki nem teljesíti, akkor az, az nem tudott mm -hmm. abban a, azon a napon jól lehet. van -e olyan élethelyzet azért, amikor indokolt mondjuk eltírteni a gyereket, vagy akár szabni egy bizonyos határidőt, hogy meddig. Igen, Mert hallunk ezt, ilyeneket szülőktől. Ez nagyon fontos, hogy legyenek mindig lefektetett szabályok, amiket a gyerekek közösen hozunk meg. Tehát nem én szülőként eldöntöm, hogy már pedig te így fogsz élni, hanem egyesek vele, hogy neki mi, mi, mire lenne szüksége. És azt is meg kell néznünk, hogy mi az, amiért ő a digitális eszközt akarja használni, milyen szükségletét elégíti ki, és azt a szükségletét mással kielégíteni, tehát hogy játszani akar, akkor annak a Játék, meg a mindenféle egyéb aktivitás, sport együttlét lehet az alternatívája. És a büntetés az, hogy a képernyőidő legyen a büntetés ter Tétele, tehát hogy majd elveszem a képernyőt tőled, mert te valamit rosszul csináltál. Ez pedig ugye csak azt fogja elérni, fogjuk elérni ezzel, hogy csaljon, és minél inkább megpróbálja kibújni ezzel Mindig alternatívát kell nyújtani ehhez, illetve nekünk kell jó példát mutatni. Tehát az is egy nagyon álságos dolog, és nagyon sok ilyen elszent szülővel találkozom, aki, aki telesírja a, a, a, Médiát, meg a médiát, a, meg a szülői értekezleteket, azzal, hogy az ő gyereke milyen sokat nekezik, hogy a kutyuk miatt van, hogy milyen, milyen rosszak ezek a játékok, meg a, a közösségi, média milyen függőséget okoz, és a gyerek nem tud róla lejönni, és hogy az ő gyerek korábban ilyen nem volt. De, hogyha megkérdezük hogy ő ugyan miért mi tölti otthon az idejét, hát akkor egész nap munka után hagyd, hogy legyen már nekem is egy kis kikapcsolódásom, videójátékozik, facebookozik, lássa az a Tehát ő a, csak a, a, a mutatók példa, az, az a legjobb magatartás befolyásoló eszköz. Ahogy készültünk erre a beszélgetésre, szembe jött velünk a neten egy nagyon érdekes szó, ami a tinédzser kifejezésre rímelt, screenager, tehát ugye azok a képernyőfüggő függő a uh -huh. és ezzel a címmel készült egy dokumentumfilm pár évvel ezelőtt Amerikában, pár képet láthatunk ebből mindjárt. Ugye azt követték végig, hogy ott Amerikában már milyen a helyzet a gyerekek képernyőfogyasztásával fogyasztásával kapcsolatban. Igen, igen, Aztán. Ny Ny Nyugat-Európában havarabb felfigyeltek, hogy ez egy olyan társadalmi jelentésség, amivel tennünk kell valamit, és itt is az, én még mindig azt javasolnám, hogy a pozitív megoldásokat keressük, tehát, hogy mit, ha elvessük, akkor mit adunk helyette, illetve ha már a tölti az időt, akkor oktatással, tanulással kapcsolatos, logikai, fejlesztő dolgokat segítsünk. Neki de nem ilyen didaktikusan, hogy most tedre szépen a játékot, és most csinálják meg egy szófirakót, hanem, hanem, hanem élményszerű, élvezettel, és erre megint azt kell, hogy a szülőnek erről legyen élménye. Közösen nézzük meg vele, hogy ő mit játszik, milyen videósokat követ, milyen játékokkal van, mit csinál a, a, a közösségi médiában, tehát a szülő és a gyerek közötti bizalom, és az együttöltött idő, ennek nincs alternatívája. Az ütöt eszembehagyja, hogy lehet, hogy a szülőknek is kellene valamifajta képzést indítani ezzel kapcsolatban. Igen, a, a, a, a, én, én szoktam tartani ilyen képzéseket, erre nagyon nagy igényben, és ilyen, ilyen naiv rácsodálkozással tudnak uh, rá, uh, rá, rá, felfigyelni uh, a szülők arra, amit a gyerekük napi 6-8 órán át csinált. Egyszerűen nincs köztük kapcsolat, nincs, nem kommunikálnak, nem, nem, nem néznek oda, mert hogy azt várják el a gyereküktől, ami a saját 20-30 évvel ezelőtti gyerekkorukban volt. Tehát nem, ér, nem várhatjuk el a gyerekeinktől, és a saját múltunkat éljék meg. Tehát ők előre mennek, nekünk előre kell mennünk velük együtt, más Jokra. nincs. Gyakran én azt figyeltem, meg volt most valamikor, volt egy ilyen műsor, akkor kérdezgettek engem a műsorvezetők, hogy és mit lehetne tenni. Ugye ez a, még az a mit tegyünk, ez egy ilyen állandó kérdés. akkor megkérdeztem tőlük, hogy egyébként nekik a telefonjukon mondjuk fönn vannak -e azok az alkalmazások, amíg a gyerekek telefonja. És kérdezem, hogy van van, -e snapcsetek hantyúk, meg mindenféle egyéb fogalmuk, nem volt, a beszélek. Egyszerűen nem mit kezdődik. ez azért hát az egy ember legalább értsen hogy ott mi történik, anélkül, nem tud véleményt alkotni sem. Köszönöm a hozzászólást Arturnak és akkor pont veled most utazuk el Ázsiába. Postmodern. A digitális világ érdekes Először egy a Youtube-on nagyon divatos unboxing videónak a részletét láthatjuk. Egy mobiltelefon megmérte a fiatalember 22 gram. Tehát alig több, mint két deka az a kis mobiltelefon. Meg is méri, centiméterre a 6,7 cm, a vastagsága 1,2 cm, szélessége, meg mondjuk hát közel 3 cm, hát nem túl nagy eszköz, ezzel fogjuk most kezdeni a kis kalátozásunkat. Egyébként itt a videó folytatódik azzal, hogy szétszedik ezt a telefon, de mi már nem szedjük szét. Szétszedhetjük meg. Szétszedjük. Ne, megmutatom Van nekünk is egy ilyen kis eszköz. Igen, mutatom is itt, itt a kezemben itt talán jobban látszik, hogy mekkora. Gyakorlatok, mert teszek egy másik telefont, egy kilóg a képből szerintem. <gül> körülbelül Nem? most. Odáig még rendben vagy kicsi, mert ezt már itt sokan mondták, hogy persze kicsi. tehát műanyagot lehet fölöcsentani ilyen méretbe, Mint egy játékelefon. Ez működik. Működik. Ezt a szót még ideig nem mondtuk ki. Tehát ez ez egy működő mobil. És telefonban meg, meg, hogy tartsd a fülethez, ha telefonálnál. Igen, akkor ezt, hogy... erre fejlesztettem valamit. Tehát ezt így már nem lehet. Ez egy világos, ez szerintem csak így lehet. Mert van egy ilyen kis diszkrét arisztokrácia, hogy nem örülök itt. Kicsi, kicsi, kicsit így, igen. ahogy az ember egy finom pohárnál úgy óvatosabban fogja meg. Igen, na most az egészben nem csak az az érdekes, hogy erre ráadásul az van ráírva, hogy egy kicsit ráközöljt a kamera, akkor talán lehet is, hát mielőtt valaki vadul elkezdi turnni a Nokia-nak az oldalán hogy megkeresse ezt a telefont, nem fogja megtalálni, ugyanis ez valójában az LB Star BM10-es nevű telefonja. Semmi köze a nokia -hoz. Semmi köze a Az annyira nem, hogy amikor visszamentem a bodva, hogy vegyek még néhány Nokiát, akkor már csak LB Starok -ok voltak, ugyanilyen készülékből, tehát gyakorlatilag ez, ez, a, ez a példány, amit sikerült nokia beszerezni. Jött a kérdésed, ezekre a márka a Nem, csak már elfogyott a Nokia, ja. és már csak LB Star volt, tehát ez, nincs ez semmi gond. Na most, igen, ám rendben van a telefon. Az ember azt gondolná, hogy ez a kis kutyú, akkor hát, Nyilván amennyivel kicsi, annyival alul teljesít. De ez nem igaz. Ugyanis ebben két címkártya foglalat van, jelzem. Tehát hát két szimkártyát bele lehet el elfoglalja a telefon felét. Ö, igen, egyébként mindjárt megmutatom, elveszem a hátát, meg lehet nézni, való igaz. Sőt, az egyik szimkártya helyére be lehet tenni memóriakártyát is, mert hogy zenét is tud lejátszani, MP3 lejátszó is van benne, média lejátszó is van benne, sőt, Bluetooth is van benne. Tehát lehet egyrészt arra használni, hogy kihangosítónak használja az ember, másrészt lehet headsetnek is használni. Lehet hozzá kapni egy ilyen kis kütyüt, amit nem vettem meg sajnos, amivel ide fölteheti az ember a fülére a telefont, plusz telefonként, és beszélhet bele, mert ugye itt van a mikrofonja, itt van a hangszórója, a hangja az gyakorlatilag tökéletes, tehát polifónikus, nem ilyen kis printyogé, hanem szépen szól belőle rendesen az eleme. De hát az okostelefonos telefonos funkciók akkor még, se, még sincsenek, tehát érintőképpen? Hát érintőképpen az nincsen, de hogyha a kamera egy kicsit közelebb jön, akkor megmutatom a funkciókat is. Azt mondja, hogy itt kezdjük, hogy phonebook, ugye? Tehát van benne, vannak üzenetek. Be lehet menni szépen messages, tudok írni, olvasni, outbox, send messages, SMS, minden van, minden van benne. De menjünk vissza szépen a, a, a menübe. Azt mondja, hogy e, igen, menjünk phonebook, messages. Van olyan, hogy e, tehát a, a telefonhívások, sőt, zárójelben megjegyzem, hogy amikor az egyik szim át volt irányítva valahova, akkor fönn a menüben megjelent egy kis kettő nyíl. Tehát, uh -huh. hogy a kettes sim át van irányítva. Tehát nem viccelnek. egy OLED-es kijelző van rajta, nagyon jó. Média, lehet játszani, van egy organizerben egy ilyen naptárszerű ö, funkció. Uh, setting tessz, és van egy services, nem amivel bemegyek, akkor ott egy internet és egy Facebook menüpont is van. Ezekre Olászor. még nem mentem rá kattintani, mert hogy ez a telefon, csak hogy még rátegyem így a koronát az egészre, jelenleg egy olyan szimkártyával rendelkezik, ami ázsiai és éppen roamingol. Tehát gyakorlatilag még ezt is tudja. Most gyorsan így nektek, hogy meg szét, szét lehet szedni, itt van benne egy 380 milliampelórás elem, amit ki lehet venni belőle, egyébként így egy ilyen kisebb bocicsoki Na tűnik, és akkor itt látható, hogy ráközelítünk, hát látni ott van benne az egyik SIM és ott van a másiknak a helye, egyébként a kidolgozás a tökéletes, finom, uha. Én még annyit, ha ad, merjek hozzátenni, ezt nagyon nehéz lesz ilyen politikusan megfogalmazni, hogy tekintettel a méretére és a funkció gazdagságára, a különböző weboldalakon, Amazonon és egyéb helyeken, a review sectionben, ugye ahol értékelik az embereket, a a börtönökben való bejuttatása ö, kifejezetten előnyösnek ítéltetett. Köszönöm, hogy belesütik a kenyérbe a kis És magűtel. akkor szerintem ez még a legjobb variáció volt, amit. De egyébként az Ázsiában ez egy divatos kis Én nem lát. Láttam nagyon sok emberi Ázsiában inkább a minél nagyobb tepsi, minél nagyobb kijelző. Azért azt vegyük észre, hogy ennek azért az átlag funkcionalitása az azért nyilván nem egyenlő egy ilyen eszközzel. Most közel meg bekapcsolni, hogy halljátok a hangját is, mert szerintem nagyon cuki. Na, majd hallani fogjuk. De közben akkor menjük is át a következő témádra, mert hoztam még valami érdekes kis Hát ez igen, izgalmas tényleg. Hoztánk még egy nagyon érdekes kütyüt, aminek mondjuk technológiához kevés köze van, de annál hasznosabb. A játékosoknak lehet nagyon hasznos. Jó, pofa, újdonság ez a... Hogy, hogy lehetne ezt nevezni? Kontrollel emelő? Kontroll Ilyen thumbstick-nek hívják, ez az angol elnevezése, ami ugye ez, ennek a sticknek, ennek a kis karocskának az emelésére van, tehát valószínűleg egy igen-igen igen, kar karocska emelő, mit tudom én. Ezzel irányítod a játékot. I az a lényeg, hogy ugye, ha kiismeri a kontrollereket, ugye ez éppen egy Playstation, de lehetne ez Xbox is, azt tudja, hogy ugye van ez a két karocska, amivel így kell így irányítani a dolgokat a játékokban. Na most az olyan embereknek, mint én, aki nagyon béna, meg az olyan embereknek, mint aki nagyon profik, ez hasznos. Miért hasznos? Mutatom külön is, hogy hogy néz ki. Ez egy ilyen kis emelő, ami rámegy magára, tehát amit rá kell tenni így a, erre a erre a kis karocskára, de miért jó az az egész? Ez azért jó, mert azáltal, hogy fizikailag elemeljük, mag, nagyobbra, hosszabbra tesszük ezt a kart, ezáltal finomabb mozdulatokat tudunk vele végrehajtani, tehát a játékokban fel lehet emelni ezt az érzékenységi küszöbét a játéknak, ami azt a 0,0001 milliszekundum előnyt adja az embernek, amivel hamarabb tud valakit lelőni. Hát Késsebben érzed magad a játékosban? Igen, pontosabban igen, mondjuk úgy, hogy nem érzem magam úgy, mint aki ilyen golyófogónak bement egy ilyen pályára, úgyhogy ez egy nagyon Nos, kis dolog. Um és azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak a magasítás érdekes benne, hanem hogy a teteje egyébként egy ilyen szilikon bevonással van ellátva. Van homorú és domború verzió is belőle, attól függően, hogy a játékosok mit szenegátszik, és könnyebben belekapaszkodik az újja az embernek. Meg kell neked mondjam őszintén, hogy nagyon komolyan növelte a célzó képességemet, ami nem volt túl jó. Hozzá kell tenni, hogy ennek azért nyilván van egy kis ilyen pszichikai hatása is. Tehát, hogy én most előnyt élvezek a egyébként 24 órát a gép előtt ülő 9 éves gyors reflexű a szemben, aki fordulásból szokott lelőni úgy, hogy én még csak újra sem tudok tölteni. Nézzünk csak bele ennek a kis műanyagketyerének a weboldalába, mert látszik, hogy tényleg milyen gazdagsággal gyártják ezt Ázsiában. Rengetegféle forma, meg minta, meg színváltozat, mindegyik 15 dollár. Igen, egyébként vannak Ez a kis dröbcsöntött kis csak ez 15 dollár. Nem azt veszed nekem az élménytárpi. Ezt te is tudod. És. Na, hát köszönjük szépen a kis ázsiai élménybeszámolót, meg kütyűbeszámolót. Ez volt a keleti Artur Féle az ázsiai kiadása. látunk most, pedig arról, hogy mi magyarok a karácsonyi vásárlást az interneten hogyan bonyolítottuk le. Kuruc Imre az NRC kutatás igazgatójaim immáron, hagyományosan beszámol nekünk erről a témáról minden évben. Ráadásra meg is ígértem. Meg, meg is ígérted, utóbb, így hogy... van évvégen. Az Ez azért jó, az egy kis karácsonyi hangulatot még így január végén be <gül> tudtson <gül> jó nekünk. Szóval. Láthattuk egyben az infografikát, amit az nrc.hu-n meg lehet nézni. Egyébként ajánlok mindenkinek továbbra is, mert például az újévi fogadalmakkal kapcsolatban is van egy infografika. De ezzel most átlépünk, mert itt vannak érdekességek a karácsonyi vásárlással kapcsolatban. Például az, hogy hányan vásárolnak a neten a többiekhez képest. Ugye ezt látjuk is rögtön, az infografikátokon keresztül. Hát egyre többen... E legalábbis egyébként is, meg ami a karácsonyi vásárlást is illeti. 3,2 millió. Most 3,2 millióan vásároltak a magyar internetezők közül az elmúlt karácsonyi időszakban, ez 55% a netezőknek. Csak a egy évvel korábban ez 49% volt, tehát valóban növekszik és évről évre talán bátrabbak is a, a, a, a magyar internetezők, és ugye azért tudjuk, hogy, hogy ha nem is napi szinten, de azért egyre többen vásárolnak egyébként is az interneten, és hát a akkor ha már vásárolnak a neten, akkor karácsonykor miért ne eh, használnák ki ezt a lehetőséget. Ugye pár évvel ezelőtt azért volt egy eh, elég csúnya időszak, amikor nagyon sokan pórú jártak, mert nem kapták meg időben a csomagot. Eh, valószínűleg azért ez egy picit elbizonytalanította a, a magyar internetezőket. Ez De a problémát majd elő fog jönni szerintem. Van. De előtte nézzük meg, hogy mit is vásárolnak a neten. Itt valami hangsúlyeltulódás azért érzékelhető, ha jól. Hát mint általában az internetes vásárlásnál ugye azért jó pár évvel ezelőtt az ilyen top a könyv volt az első helyen, CD-k ugye annak idején, hiszen ugye ezért ez viszonylag a kockázat mentesen vásárolható termék a neten, meg hát ajándékban, mondjuk a ajándékvásárlásnál is azt gondolom, talán többen vannak, akik ajándékban vesznek könyvet, mint, ami, mint, ami, mint akik maguknak vásárolnak, úgyhogy azért a könyv az, az mindenképp első, hely, első helyeken volt, most is azért sokan, 26%-a vásárlóknak vett könyvet, de most már a műszaki cikkek vezetik ezt a toplistát, mint egyébként is, ha megnézzünk egy internetes vásárlási toplistát, ott is a műszaki cikkek vannak az elsően, Ami talán mondjuk egy általános toplistához képest kiemelkedő helyen van az a játék, de hát azt gondolom ez is természetes, hogy karácsonykor ajándékba sokan vesznek játékot. Mindig megkérdezitek a netezőket, hogy mik azok az előnyök, amik motiválják őket az internetes vásárlással kapcsolatban? Hát természetesen a kényelem az, hogy egyszerűbb azért a neten megvásárolni bármilyen terméket, időt is takaríthatunk vele, és azt gondolom, hogy a karácsonyi vásárlási forgatagban ez különösen nagy előny, hogy nem kell a plázákban sorba állni, és tömegben előre furakodni, hogy végre sorra kerüljünk. Sokan azt gondolják egyébként, hogy a választék is nagyobb, vagy legalábbis ők nagyobb választékhoz tudnak hozzájutni, mint hogyha csak boltokba mennének be olcsóbb is tud lenni, természetesen, ugye a Black Friday-re gondolunk, bár ugye az nem csak az internetes vásárlást érinti, de azért na, nagy részt azért, vagy, vagy nagyobb, nagyobb arányban azért ott jelenik meg, meg egyébként is ugye az interneten sokszor olcsóban lehet hozzájutni a termékekhez. Ugye ezek mind azok az elnyomok, amik egyébként az internetes vásárlásra igazak, ezek természetesen megjelennek a, a karácsonyi vásárlás esetén is. És hát amit én azért kiemelnék, és főleg azért, mert utána majd a problémákról is szó tejtünk, Azért a nagy többség azt gondolja egyébként 83%-a a vásárlóknak, hogy kevésbé stresszes az interneten megvenni a karácsonyi ajándékokat, mint egyébként üzletekben valóban esetleg tömegben furakodni. Ez ezzel valamelyest csökkent egyébként, ez az, ez az egy olyan arány, ami, ami csökkent az elmúlt évekhez képest, de még azért mindig ez az 83%, ez egy nagyon magas. Na akkor a problémák következzenek az infografikátokról. Azért csökkent ez az irritáció, ami még pár évvel ezelőtt érzékelhető volt? Csökken ugyanakkor, ugye talán az első grafikonokon láthattuk, hogy például egyre többen vásárolnak külföldről, amellett hogy egyre többen vásárolnak Karácsonyi rendezkedik a neten, egyre többen vásárolnak külföldről is, és hát ahogy látjuk ezen az a ábráján is, a problémák jellemzőbben fordulnak elő akkor, hogyha, hogyha külföldről vásárolunk. Ugye mi, mi lehet egy komoly probléma a karácsonyi vásárlásnál, ami egyébként talán egy sima online vásárlásnál nem annyira, nem jön meg időben a csomag. Lehet, hogy egyébként belefér, hogy hát egy héttel később kapom meg, de amikor nincs ott a fa alatt, vagy nem tudom odarapni a falá, fa mert nem jött meg 24-éig, akkor az elég komoly a következő karácsonyi ajándékot már át kell sorrendezni. E, igen, évvel. igen, igen. És hát e, azért ez a legjellemzőbb e, e, probléma, ami előfordult. Egyébként viszonylag sokan, e, majdnem az internet, majdnem a vásárlók felével történt valami, ami úgy bosszúságot okozott. E, é, magyarországi a rend... részleteztétek is, azt még most még láthatjuk. Igen, Magyarországi rendelésnél, 39, külföldi rendelésnél 56% a vásároknak hát, hát Lehet, hogy ezt nem értétek, csak engem nagyon izgat, lehet, hogy van -e Válasz, hogy, hogy, hogy én nem hallottam olyat, hogy a külföldi posta mondjuk egy angol vagy egy német vagy ez úgy rosszabb lenne, mint mondjuk a magyar tehát, tehát valahol váshol állnak meg itt a dolgok mert még arról sem se beszélhetünk, hogy vám lenne például mondjuk az Európai Unióban tehát ott nem állítja meg a, a az azért azt gondolom, történt. hogy ez, egy, ez két oldalú az a dolog, tehát hogy az, hogy problémákkal szembesülnek fel, az, hogy nem jött meg időre, időben a csomag, azért az nem biztos, hogy mindig a webshop, web vagy a futár cégnek, vagy a postának a hib hogy a vásárló esetleg nem gondolt időben arra, hogy, uh -huh. hogy, hogy ez a csomag való meg fog-e érkezni. Ez éppként pont en, ebben az esetben van a legnagyobb különbség, csak hogy mondjam a két számot. Nem érkezett meg a csomag karácsonyig, ezzel a Magyarországról vásárlók 15%-a szembesült, ez is egy elég magas arány azért. Tehát minden hatodik, vásár, hatodik hetedik vásárlónak volt valami csomag, ami nem jött meg. Ezt két évvel időre. Még sokkal magasabb volt ez lány, emlékszem. Hát igen, volt ugye 2016-ban, ha jól emlékszem, amikor, amikor ez a botrányos ö, időszak volt, hogy tényleg nagyon sok csomag báragadt. Viszont külföldi rendelésre 40% tehát a külföldről rendelők 40%-a. Ez egyébként nem biztos, hogy probléma, most én magam példáját ö, mondanám, hogy én például vásároltam úgy, ugye Kínából ö, pár dolláros pici ajándékot, ami, amit, ami ugye ingyen szállítottak, ez nekem egyébként egy óriási rejtély, hogy hogyan tudnak Kínából egy-két dolláros termékeket ingyen kiszállítani Budapesten a, a lakásomba, az vagy az a, a, a meg. Ez <gül> és, le, és ezek mert... általában <gül> ugye ebbe, ott van a másik oldal, hogy ezek nagyon kiszámíthatatlan módon, vagy kisza, nem kiszámítható módon érkeznek, megérkeznek, csak hogy most ez egy hónap lesz, másfél vagy kettő, ez egy ilyen teljes rejtély, és én is rendeltem karácsonyi olyat, amit valószínűleg hogy Mivel novemberben rendeltem, meg november végén nem fog megjönni, nem is jött meg. kalkuláltam vele. Januárban érkezett meg, de nem csináltam belőle problémát, tehát ilyen azért előfordulhat, és le vanszak egy 40%-ban is van ilyen, amikor az ember esetleg számított is rá, hogy nem érkezik. Biztos van különbség is. Azért kérdezem ezt, mert én, én például az Amazonnak a német oldaláról szoktam rendszeresen rendelni, és ott annyira precízen le van mindig írva, hogy pontosan melyik napon, tehát körülbelül három nap ilyen, ilyen skálán adják meg, mikor ő meg, és mindig megjött minden. Pontosan lehetetek. Mindig megérkezett. Pontosan. Tehát biztos van itt különbség, mondjuk a kínai pár dolláros ingyen elszállítom, az Amerikából jön, és megáll a vámon, és vámot, áfát kell fizetni rá, kit kell tölteni, nem tudom, milyen ott meg mondjuk egy Európai Uniós, német megbízható ö, szállító között. Feltételezhetően. De ez egyébként megjelenik a szállítási díjban is, tehát az Amazonról uh -huh. valószínűleg nem ingyen szállítok. Hát mert igen, mert van, én előfizetésem van, a fizetek neki és ingyen kapom És csak azért kérdeztem, mert, mert számomra tök lop lenne, hogy még az Európai Unión belül, ráadásul egy, egy, egy nyugati országból érkező dolognál ne, ne lenne ilyen probléma. De valószínűleg az egészet egyben nézzük, akkor van. Valami azt nekem, hogy folytatjátok az elektronikus kereskedelemnek a követését, hogy hogyan alakul persze, Magyarországon. Persze. Legközelebb egy év múlva foglalkozunk ezzel? vagy A karácsonyival igen. Mi egyébként magát a az elkereskedelemnek e a kutatását, az fél évente végezzük, hogy egy márciusban várható egy következő kutatás ennél lényegesen ez a karácsony, ezért inkább ilyen kis színes, Ennél azért sokkal mélyebben vizsgáljuk úgy általában az elkereskedelmet. Március, illetve október nagyjából ez a két hónap az, amikor, amikor szokott menni az adat felvétel. A digitális világról érthetően Ez a Postmodem. Egy olyan keresővel foglalkozunk most, amit láthatunk is egyébként a képernyőn, ami pár éve már létezik a szaksajtóban, meg a kiberbiztonsági szakértők már ismerték. Mindenféle olyan dolgokat lehet megfigyelni és keresgélni, mint webkamerák, meg erőművek, meg olyan erőforrások, amik azért meglepőek egy kereső hogy hívják ezt a keresőrendszert. Te ezt használtad már? Ha persze. persze. Különösen azért meglepő egyébként, mert az ember azt gondolná, hogy azért ezek a dolgok csak a hollywoodi filmekben vannak az interneten, tehát az ember beírja, hogy erőbű, meg, meg benzinkút, meg reptéri biztonsági rendszer, és akkor ott így kiírja, hogy és itt. És, és akkor nálva szépen és kialakul, kialakul hogy... beforgatja háromdimenzióba, és akkor access denied, de aztán ott neki a kapuszni srác, és akkor access Rented. Egy ilyen pár másodperc múlva. De, de az a vicc, hogy ez, ez van a hollywoodi filmekben, és ez nagyjából az igazság. Tehát ezek, ezeknek a rendszereknek a keresések, a, a keresések, az ember olyan dolgokra bukkan, ami egész megdöbbentő, amik nem lenne szabad a, a nyitott interneten lennie. Sokan ehm. döbentek egyébként, hogy olvasgattam erről a cikkeket, hogy látták, hogy a Sodan keresőjében az ő webkamerájának a képe is ott van, uh -huh. és mondjuk a hálószobának a képe megjelent bárki által megnézhető módon. Ugye ez egy több rétegű probléma, tehát az egyik réteg az, az hogy miért van egyáltalán az interneten. Kezdjük itt. Itt azért olyanokról is beszélünk, amit az előbb említettem, meg vannak mondjuk vízi erőművek, meg, meg például itt, itt nézegettem egyet, meg is fogom mutatni esetleg. Például itt van egy, egy robbanó szerkezeteknek, vagy robbanási anyagmaradékoknak az észlelésére alkalmas eszköz. A Hiszro, meg meg. megmutatom, a hiszró Reptéren, a hisró Reptér 3-as terminál Kötődően ugye ez az eszköz, és ez az a felület, amin be lehet lépni az eszközre. Uh -huh. Ugye ez már itt kezdődik, hogy egy ilyen eszköz, azt nem rakunk ki sehol, semmilyen körülmények között az internetre, amit te mondasz, hogy utána pedig bele lehet -e lépni, ugye ez a következő lépés, tehát meg lehet e fejteni a jelszavát, van egy engeség, amihez hozzá lehet férni, vagy közvetlenül szinte jelszó nélkül kipakolják a dolgot az internetre, ez a következő szint, de ebből is van szép számmal. És ugye. Igen, Jó, de akkor nekem az, az óriási meglepetés ebben, hogy ha már három. Éve cikkek szóltak erről, hogy ez a szódniés miket tud, akkor hogy, hogy nem zárták még be ezt a keresőt? Népi üdv a kiberbiztonsági szakértők világában, mi 20 akárhány éve amióta ez probléma ezt a kérdést tesszük föl. Mindig már únyjuk is, tehát ezzel nem nem szoktuk megkérdezni. van egy ilyen szál, hogy valaki követelik, hogy azonnal zárják be ezt az oldalt, vagy hát, kapcsolják le. Enként hogy ez egyszerűen normális gondolkodás, nem, tehát hogy az ember nem rakja ki az atomerőművet az internetről hogy valakit játszom vele. Tehát nyilvánvalóan ezt ez, ez, ez, ez be kéne zárni. Ezt mindenki tudja, de hogy miért nem csináljuk, az szerintem nem egy párperces beszélgetés témája lenne. És arról, hogy mi az Igen. újdonság most. Az az újdonság, hogy most már ez olyan szintre jött, ez az egész, ez az egész dolog, hogy már kezd kidépni, úgy mondjuk, úgy, a kiberbiztonsági szakértőnek a játszóteréből, és lett egy ilyen Sodán Safari nevezetű ilyen mozgalom, lehet így mondani Játék. hashtag, ugye talán ez a, ez a legjobb kifejezése, amiben azok az emberek, a akik, a akik találnak ilyet, akik találnak ilyeneket, azokat fölteszik mondjuk a Twitterre, és meg is mutatom, a, csak hogy azok a képernyőn, hogy mi mindent lehet itt. Talán felteszik a Twitterre, hogy mondjuk ők találtak egy, itt van például egy az alabamai repülőtérnek a, a, a ö, ö, ilyen időjárás megfigyelő állomása, például ahhoz van hozzáférés, akkor itt van, itt van például egy, egy olasz. Ö, biogáz termelő finomító rendszer. Itt található egy, egy, egy madár, amire azt mondaná az ember, hogy ez egyszerű, de ez valami nagyon speciális sója, azért figyeli meg a gazdája, de hogy, hogy, hogy mi, történik, mi történik vele. Akkor itt található például egy, egy valószínűleg sörfőzde Los Angelesben, és ezek, ezek már ugye olyan képernyőképek, amik a rendszer irányító elemeiről szólnak, tehát nem az, hogy csak van egy belépő képernyő, bár az is probléma lenne, és akkor ha ellátják ezzel a sódán Safari -jel, szóval és ha valaki fölmeg mondjuk a Twitterre, hogy valahol rá tud keresni, akkor talál, találkozik ilyenekkel. Ami még érdekesebb a kérdésben, hogy azt tetted föl, hogy akkor hogy nem akadályozzák azt meg, hogy ilyenek fölkerüljenek. Rosszabb a helyzet, mert ha valahol találnak egy ilyet, még az is ott marad nagyon sokáig. Tehát még nem csak arról van szó, hogy újakat ne, ne találjunk már, hanem amíg a régieket is meg lehet találni. Komoly esély van arra, hogy ezek között valamelyik, ez egy héttel ezelőtti hír volt, Valószínűleg még ebből a még most is font van ugye. De egy csak nagyon röviden mit lehet ilyenkor tenni? Mit tud egy mondjuk egy cégvezető, vagy egy szervezetnek a munkatársa, aki azért aggódik, hogy az ő erőforrásaikkal, kamerájukkal, adataikkal, mi fog történni, mit csináljon. Egyszerű be kell menni a vezérigazgatóhoz, ha a biztonsági főnök van akkor ahhoz, és ezt így meg kell mutatni, hogy a sörfőzdénk, azt tényleg így az internetről akarjuk. És erre azt mondja, hogy szerint ez nem probléma, akkor nincs olyan. Ez hogy probléma. Egyet bocses meg, az előző. Én láttam már ilyet. Tehát hallottam Aha. már ezt a választ személyesen első számú vezetőtől, hogy ő ezt nem érzi akkor a problémának. Ha pedig azt mondja, hogy probléma van, akkor ezzel lehet azért dolgozni, meg lehet gátolni, vannak olyan védelmi eszközök, amiket le lehet tiltani ez a hozzáférés, sőt, monitorozni lehet, megfigyelni, hogy ki fér hozzá ezekhez a rendszerekhez, arról riasztásokat lehet készíteni, azt egy műveleti központ be lehet küldeni, a szolgáltatások is vannak már. Tehát körülbelül 40 fajta dolgot lehet csinálni azért, hogy ez ne így legyen. Könnyen egyébként. Postmodem. A digitális világ érdekes Most az utolsó perceiben a kütyűhíradónk következik, amit a TheGeek.hu oldal hírei alapján állítottunk most össze. Az Amazon egy érdekes futárrobottal kísérletezik most Washington városában. Haddarab ilyen eszközt vetettek be, a teljesen hétköznapi utcákon megjelennek ezek a robotok, futárrobotok, nem mennek gyorsan, pont olyan sebességgel haladhatnak, mint egy gyalogos. Tehát ilyen 5 km per óra sebességgel. Hát én úgy látom, hogy majdnem elfoglalja a teljes járda szélességét, úgy többszörg ez a kis hatkerekű. Nagyon jól néz ki. Állati cukri. Villog is, átmegy az ebrán, ahogy a gyalogosok, és aztán egyszer csak megérkezik a ház elé, és majd figyeljetek a hölgyet, aki kijön. Egyébként ez egy külön kérdés, hogy honnan tudja, hogy megjött a futárrobot. Valószínűleg. És figyeld az arcát, ahogy kivette a csomagot, egy pillanatra megingott a hölgy, hogy most megköszönje. Tehát, mintha egy mosoly lett volna az arcán, hogy most mit mondjon, aztán végül nem mondott semmit a robotnak. Tehát lehet, hogy itt a kommunikációt is még ki kell fejleszteni, hogy mi történjen a robottal ilyenkor. Valahogy ez igazolni kellene, hogy átvette a csomagot, nem? Ez nem probléma. Tehát, bán az már. Tehát, a, a például ezek az Amazon Prime-os ilyen futárok, ezek mindenhova lerakják a csomagot, ha kell. Sőt, olyat, olyat is lehet látni, hogy távol, ugye ki tudod nyitni például egy csomó autónak a csomagtartóját. Szól a futár, hogy ott van, mennyomod a gombot. A garázs ajtó kinyílik esetleg, vagy kinnál a kocsi a garázsajtót, kinyílik, berakják a csomagtatóba, lecsukják, vannak szekrények, be lehet pakolni. Tehát ez így teljesen oké. Okay. Hajni, hogy tetszik? Nagyon városztasszokatom, hogy nem biztos hogy, hogy egy ilyen kis telefonja, amit az altul a robotnak, és az a betelefonát, de hogy ezt mondtad, hogy, hogy mintha a hölgynek egy moskolyelek van az ez a, a, a, a, a Állikaszoknak van egy jövő munkájáról, jövő munkájáról szóló kutatása, előrejelzés, és abban benne van, hogy egy külön szakma lesz, már 2025-re ígérik, ami az ember-robot kommunikációt fogja segíteni, mind az embereknek meg kell tanulni a robottal kommunikálni, mind a robotnak az emberrel, és itt ugye főleg így az érzelmi életünk van középpontban, mert egyébként úgy üzeneteket küldeni tudunk egymásnak. Te hát ez... a hölgy, hogy valamilyen gesztus szeretnél, igen. mert hogy átvette, de most és akkor egy a... beszéljen. Hát beszéljen nekünk, nekünk egy, egy, el kell fogadnunk az ő az gépek lényék, most én is baj vagyok, hogy milyen személyes más használják. A másrészt meg a gépeknek már meg, meg kell tanulniuk, hogy olyan jelkezéseket adjanak, amit azt mi azt már be a saját kontextusunkba. Úgyhogy akár akár igen, akár az emberi ember kell segíteni. De erre külön viselkedés kutatók kellenek, meg olyan emberek, akik megmondják, mint ahogy a telefonunkat is beprogramozzák, hogy mit írjon ki, hogyha ha megnyomunk egy gombot, hogyha ha tovább lépünk egy programban, hogy, hogy visszajelzést ad, azt is valaki kitalálja. Ez a élmény tervezés, ez már egy meglévő tudás, meg, meg szakismeret. Most ezt kell még egy kicsit finomítani, meg egy kicsit egy, a gép-ember összhangot belevinni. Biztosítani. Van még egy eszközünk, egy telefon, mert amikor robot veszi át a. a a robottól a csomagot, meg még azt akartam hozzáfűzni, hogy ugye Magyarországon azért még nyilván enne, ugyanígy elférne már, tehát biztos lenne, aki ennek, hogy így vett át, de azért tudjuk egyébként pont a kutatásokból, hogy, hogy a nagy többség szereti készpénzben át kifizetni a, a, a csomagot, a futárnak, ott azért még lehet, nem, nem tudom egyébként Miért? a fizetés... Miért? Hát, hát, hát, hát ott, ott, ott, ott lehetne, már Hát, például, hát például, persze, egy az picit azért És ugye mi van a borravalóval? Ez egy nagyon komoly kérdés. Tehát, hogy de azt gondolom, hogy igen, hogy ez a jövő. Biztos van robot szakszervezet, ez elfogadja. Egy biztosan kerékcserére Még egy eszközök van, uh, Hajni említette a telefont. Van egy Meizu Zero nevű telefon, aminek a képein láthatjuk mindjárt. Körben nézzük a számítógépes animáció, hogy az összes csatlakozóját így bevonja valami. Tehát eltűnnek a csatlakozók róla. Ez azért van, mert ezt a telefon már úgy állították, elő úgy tervezték meg, hogy ne legyen semmilyen csatlakozó rajta. Még töltőnek se legyen csatlakozója. Nem csak a fülhallgatónak, meg más egyebeknek. Tehát ez egy olyan telefon, amit csak és kizárólag vezeték nélkül lehet tölteni. Meizu Zero ez a neve, ezzel az zero utalnak erre. Szerintetek ez fontos újítás, hogy ne legyen kábel? Azért otthon ezt például most, sok probléma van. Hát meg mondjuk cseppálló megütésálló, tehát valami, valahogy hát az ipari. kapott szávot is, ip68-as, jelzi, hogy mit bír. Segíti mélytengeri, ipari búvárok számára ajánlott mobiltelefon. Veletek olyan, hogy a, a, a okostelefonnak a töltője eltűnt otthon, és nem találjátok ilyen? Fordult már elő. Ah, vagy az a fülhallgató? Sosem, ugye? Nálunk kezdve, hogy ez, egy, ez szerintem egy, egy jó dolog, jó, hogyha eltűnnek ezek a csatlakozók. Én körülbelül 15 éve küzdök a kábelekkel, anonnal már elegem van, de mindenkinek cserélgeti, összeg a bajodik. Nem tudja, hol van, plánénk a télen, amikor ilyen skafanderban felöltöz az ember. A francokon kedve keresni zsinórokat, meg bedugdosni. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet. És mondjuk ez a, ez a mobiltelefon gyártó, azt hiszem a világon talán a 10-11. valahol a ranglistán és Kínában az egy komoly ö, ö, gyár Számít, különösen azért, mert azt hiszem félmilliárd dollárt beletolt az Alibaba nem olyan régen, úgyhogy azért ez nem egy, nem egy kis, legalábbis a sejtik, hogy volt az ügy. Szerintem ezekre érdemes odafigyelni, ezekre a fejlesztésekre. Én kifejezetten örülök neki, hogy vannak ilyenek, különösen azért, mert elkezdtek egymásra versenyezgetni, ami kedvünk kerül, ez nekünk mindig jó felhasználóknak, hogyha mindenféle jót kitalálnak. Egy, egy, egy ilyen digitálpárentén oldalon olvastam egy ilyen ilyen szülőknek szóló tippet is, hogy a, a telefon nem lehet a gyerekre elvinni közös már, ugye csak a a kezéből a kicsavar, a töltőt eldukja a szülő, vagy nem, nem adja oda, akkor azzal már komoly, komoly ö, zsarolási helyzetet tudja hozni. Ez, ez a digitális kiéztetés. Hát igen, <gül> nyilván ez nem egy, nem egy jó tip, hogy vissza, vissza egy kicsit, tehát hogy a, a, a büntetés, meg a elvonásra sosem jó, a, a pozitív ö, jutalmazásra sokkal inkább. De hogy ez is, egy, ez is benne volt, hogy ö, meg, meg azt lehet, hogy ha három gyerek van, akkor le, nem a képernyőket kell beosztani, hogy kijel ki legyen, mert nyilván legerősebb gyereké lesz a, a készülék, hanem. a nem a töltőt kell, csak a, kinek, kinek hány százalipon van a készüléke, és akkor akinek, a, a, ahogy a szülő eldönti, hogy ki érdemel töltőképerjő időt. Annak csak annak a adja, a a később lehet majd a töltő, töltésidőlottót is bevezetni, <gül> vagy rulettezni lehet a gyerekekkel. Monopoli lehet nyerni töltési időt. A képerjő idő után lesz majd a töltőidő is. <gül> Egyébként amennyire itt a, most a videóban láttam, próbáltak ki kiegyezni, hogy ez egy gyakorlatilag ugye egy vízbe is behelyezték a telefont, hogy valóban ez valószínűleg cseppáló, tehát ha leöntöm kávéval, beleejtem a vízbe. Nekem volt olyan barátom, aki reggel azzal indította, hogy a telefonját a, a, az ágya mellett lévő vizes pohárba így belehelyezte, tehát valószínűleg neki ez egy remek, remek megoldás lenne erre. De amúgy, amit Artur mondott azzal, én is küzdök, tehát ez a kábel a rengetegben. Ez, ez, ez, ez szerintem mindannyiunknak problémát okoz, meg hogy főleg, hogy a több le van, akkor éppen melyiket viszem magammal, nem azt, amelyiket kellett volna. Úgyhogy egész biztos, hogy, hogy hasznos lehet. Nem biztos, hogy ez a legnagyobb probléma a mobiltelefonokkal én a, a mondjuk az akkumulátorok üzemidejét egy sokkal komolyabb e, megoldandó problémának érzem. Nem biztos, e hogyha mindenhol töltheted, akkor nincsen ilyen probléma. Tehát például én megfigyeltem azt, hogy ha ha városban mászkarok autó amiben van töltőm, akkor sosincs bajom a töltöttség idővel. Mindig akkor van bajom, ha mondjuk valahol turistáskodok, nincs, nincs állandóan töltőn, akkor akkor jönnek elő a problémák. Tehát lehet, hogyha ha, ha mindenhol van töltő, akkor már nem fog annyira zavarni az akkumulátor idő. Ha már a kabátba is ilyen trót nélküli töltő mondjuk, hogy ilyesmi, tehát... De, az milyen töltés, probléma ez időről időre elő kerül a műsorba. Pár évvel ezelőtt már ezekre ezekről a vezetéknélküli Eddig tartott ma a postmodem legközelebb két hét múlva jelentkezünk február 12-én. Köszönöm szépen a résztvételt Fülöp Hajnakának, Horváth Ádámnak, Kuru Cimrejnek és Keleti Artúrnak, valamint az egész csapatnak itt a műsorban. És akkor tehát két hét múlva jelentkezünk, viszontlátásra, viszont